O SBT apresenta uma novela para toda a família Que bateu todos os recordes de audiência Sucesso no Brasil, sucesso em todo o mundo Carinha de Anjo A emocionante história da alegre Dulce Maria Uma garotinha que vive as mais lindas fantasias E apronta engraçadas travessuras Segunda, dia 12, 5 e 30 da tarde Estreia Carinha de Anjo Aqui no SBT Cinco e meia da tarde, é hora de muita diversão. Dulce Maria vai sacudir o mundo dos adultos. Papai Luciano, viúvo, procura a namorada ideal. Tia Peruca, sempre muito divertida. Irmã Cecília, dela vem o carinho maternal. Nicole, só vai atrapalhar uma bruxa. Segunda, dia 12, 5 e meia da tarde, estreia Carinha de Anjo. Aqui, no SBT. E meia da tarde, tem muita alegria Minha família Luciano pensa em se casar com Nicole. Ela não é uma pessoa legal, mas eu tenho um plano Estefânia Se a peruca É amiga e cúmplice de Dulce Maria Gabriel é padre Está tudo bem Cecília é sua confidente Eu quero que ela se case com o meu papito Ah, e esta é Dulce Maria Nesta segunda, 5 e meia da tarde, estreia Carinha de Anjo, aqui no SBT. Cinco e meia... Segunda, 5 e meia da tarde, tem mais romance. Dulce Maria é muito esperta. Quer juntar o pai viúvo com a ainda a noviça irmã Cecília. As fêmeas se casam? Um amor proibido. Você está... apaixonada? Mas que pode formar um belo casal. Você aceita? Só que antes é preciso tirar da frente a noiva de Luciano. Nesta segunda, 5 e meia da tarde estreia Carinha de Anjo. Nesta segunda, 5 e meia da tarde estreia Carinha de Anjo. Hoje, 5 e meia da tarde, tem muita alegria. Dulce Maria vai sacudir o mundo dos adultos. Papai Luciano é louco por ela. Eu te amo com toda a força. Para irmã Cecília, ela é muito especial. Cinco anos e já não tem mais a mãe. Mas Nicole pensa diferente. Dulce Maria é uma malcriada. Hoje, cinco e meia da tarde, estreia Carinha de Anjo, aqui no SBT. nina con este